la microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce iubiți ascultători din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, programul I-230. În cadrul acestor programe studiem împreună cu preotul Nicuriță, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat în alcătuirea unui mănânc de cugetări și meditații, întreg noul testament, luând fiecare verset separat, urmat de câte o mică explicație. Meditațiile acestea sunt... Dacă folosim un termen teologic Hristologice, în sensul că Ne conduc către Domnul Isus Hristos ne descopere pe Domnul Isus Hristos De maniera noastră Încât să-L putem înțelege Să-L putem primi Și apoi după ce l-am primit Să trăim prin El în felul acesta, meditația zilei noastre de astăzi se va deschide cu versetul 17 din Evanghelia după Ioan, capitolul 21, verset din care am avut deja o serie de explicații. Înainte de aceasta, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă relatez în două episoade întoarcerea la Dumnezeu a unui suflet pe care Dumnezeu a trebuit să-L cheme printr-o împrejurare specială. Și iată cum își începe istoresirea. Practicam cu convingere o religie numai de formă. Dar rugăciunile mele recitate mi se păreau uscate. O încercare grea, moartea unei copilaș, mă doborâse. Simțeam nevoia unui ajutor pe care religia mea de formă nu mi-l dădea nicicum. Tot legănând noaptea pe al doilea copil, o fetiță bolnavă, am început să vorbesc cu Dumnezeu fără să-L cunosc, spunându-i cam așa. Dumnezeul meu, în lume sunt multe religii. Eu cred că tu existi și aș vrea atât de mult să înțeleg care este adevărata biserică. În timpul acesta am auzit vorbindu-se despre Biblie. Am avut dorința să citesc această carte. O doamnă care o avea, mi-a împrumutat-o. Un stagiar creștin a venit să lucreze în același laborator cu mine. El răspundea într-un fel satisfăcător la întrebările mele despre Biblie. Spunea că este mântuit și are pace. Nu se mai temea de judecata lui Dumnezeu? Eu îl găseam cam pretențios. Niște adepți ai unei secte începură să ne lămurească, dar prietenul meu arătă foarte repede rătăcirile lor și am putut să verific în Biblia mea exactitatea argumentelor sale. Cu totul dezamăgit de acești fanatici, i-am rugat să nu mai revină. Ce ispită să te descurajezi când cauți adevărul și ce mult se lasă așteptat. Totuși nu eram cu totul sigur, era și stagiarul cu mine dar voiam să fiu absolut sigur că el posede adevărul înainte de a porni pe același drum cu el. Starea aceasta a durat aproximativ doi ani. Într-o zi, prietenul meu se apropie de mine și-mi spuse, Dragul meu, te rog, dă voie să-ți spun numai două întrebări. Tu ai credință? Hm, nu știu, i-am răspuns. Ești mântuit? E, aceasta depinde de Dumnezeu. Ei bine, mi-a spus prietenul Dacă aștepți totul de la Dumnezeu să știi că ești pierdut Ce să vă spun, a fost o lovitură în inimă Cum? Nu trebuie să aștepți totul de la Dumnezeu? Apoi, în noaptea următoare, n-am dormit deloc A doua zi i-am pus întrebarea direct Ascultă, prietene, de ce adică? Cum? Tu să fii mântuit și eu pierdut Cum vine asta? Ei bine, zise el dacă cineva îți face un cadou foarte frumos, aștepți multă vreme să-l iei? Iacă, Dumnezeu ne-a făcut un cadou extraordinar și ție și mie. După ce mi-a spus aceasta, mi-a explicat încă o dată lucrarea de la cruce, unde Domnul Isus a murit pentru noi și mântuirea oferită prin har de Dumnezeu. Apoi el a continuat. Vezi tu, eu am acceptat acest cadou. Tu n-ai întins încă mâna pentru a primi ce ți oferă Dumnezeu de atâta timp? Ceea ce a făcut Domnul Isus pentru tine este complet și tu nu mai poți adăuga nimic, dar ascultă-mă, trebuie să-ți deschizi inima pentru a lua în chip strict personal această mântuire desăvârșită și pentru tine. Și ce să vă spun, mi-am deschis și eu inima, am primit acest dar minunat al lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, și prin el izbăvirea întreagă de tot trecutul meu, și apoi mi-a dat viața veșnică. Toată ziua am avut dorința să cânt și să mulțumesc lui Dumnezeu. Curând după aceea, pacea mea a umplut întreaga ființă. Soția mea a urmat în curând pentru a trăi împreună o viață de ascultare față de Domnul Isus. Așa după cum ne arată Cuvântul lui Dumnezeu, pentru mântuirea noastră, a trebuit să moară Domnul Isus Cristos pe cruce ca să ne poată fi adusă. Dar, pentru ca noi să primim această mântuire, este nevoie uneori Dumnezeu să ne treacă prin încercări grele, fără de care se înțelege că n-am fi primit mântuirea. În viața acestui om, ca să poată pătrunde mântuirea Domnului Isus adusă de Dumnezeu, a trebuit să intervină acea împrejurare dureroasă să-i fie luat un copil. Iubitul meu ascultător, dacă nu l-ai primit încă pe Domnul Isus Hristos în inima ta, care ți-a dat dreptul să te faci copil la lui Dumnezeu, grăbește-te să faci lucrul acesta, fără să îl silești pe Dumnezeu, ca din dragoste pentru tine să te treacă printr-o vreo împrejurare grea. Cu cât mai degrabă, cu atât mai bine. Și e cu atât mai bine tot spre binele tău, pentru că primind titlul de copil al lui Dumnezeu, te bucuri de o ocrotirea lui. După cum un cadru diplomatic al unei țări se bucură de ocrotiri speciale, are o gardă personală care îl însoțește. Cu cât mai minunată este garda lui Dumnezeu de îngeri care te apără nu numai împotriva lucrurilor văzute, ci te apără și împotriva atacurilor spirituale ale celui rău care caută să-ți nimicească sufletul pentru toată veșnicia. Doamne Tată Ceres, te rugăm să ascultarea mesajului care ne stă înainte, arătându-ne tot mai limpede. Mare bunătate care a avut-o să ne trimiți pe Domnul Iisus Hristos Și copleșiți apoi de această dragoste a ta nețărmurită Să ne grăbim să-L primim pe Domnul Iisus Hristos Și după ce l-am primit, prin puterea Duhului Cel Sfânt Prin care ne naști din nou, să ne ajut să și trăim O viață de sfințenie, o viață care să-ți aducă ție slavă Și nouă bucurie veșnică, amin Ce a dus -a pe calvar și totuși pentru tine ea poate fi în zadar. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. să ne ajute iubici ascultători să primim această veste minunată să-l primim pe Domnul Isus Hristos fără să-l obligăm fără să-l silim ca din dragoste pentru noi să ne treacă prin împrejurări critice, cum a fost cazul prietenului care ne-a istorisit întoarcerea lui la Dumnezeu. Apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu să citim împreună versetul 17 de la Evanghelia după ea în capitolul 21 verset din care am avut deja o serie de explicații în care le adăugăm și pe cele care urmează. Versetul sună în felul următor. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești, și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Pentru creștinii ortodoxi, nici nu este nevoie să amintesc unde ne aflăm, pentru că ei fiind ortodoxi, ei -și citesc Biblia în fiecare zi, care e dreptarul vieților, căci doar pentru aceasta se numesc ortodoxi, creștini după dreptar. Ei știu unde ne aflăm, dar pentru cei care nu citesc Biblia în fiecare zi, am să spun acum unde ne aflăm, suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus se arată pentru a treia oară ucenicilor săi, cu ocazia pescuirii minunate de la Marea Tiberiadei. După cum ne arată versetul aici, Domnul Isus a avut o discuție cu Petru, practic un dialog nu e vorba despre o discuție în sensul în care noi înțelegem ceartă, și l-a întrebat de două ori, iar cu ocazia versetului 17, a treia oară, dacă îl iubește. Am vorbit despre însemnătățile acestui fapt că Domnul Iisus se întreabă de trei ori și în fiecare dată îi dau o poruncă lui Petru. Acum o să spunem numai că Petru cel slab și vinovat este cel din dintre apostoli căreia Domnului s-a arătat după înviere. Și dacă îi aduce aminte de cele trei lepădări ale lui prin întrebarea de trei ori repetată mă iubești, cu ce gingă și ei vorbește el acum și cu ce grabă și bunătate îl ridică și îl din nou în locul lui de apostol? Apoi a umplut pe apostolii săi cu duh din duhul său și a făcut prin ei lucrări mult mai mari decât acelea pe care le-a făcut el când era în trup aici pe pământ. Lucrul acesta este gata să-l facă el cu orice credincios din zilele noastre de astăzi și cât o mai ține încă vremea lui de har. Cu cât îl iubim mai mult pe Domnul Isus, cu atât el lucrează mai mult în noi și prin noi. Petru deci s-a întrestat că-i zisese a treia oară, mă iubești? Iubitule, mai bine -i să fi cercetat mai mult decât mai puțin. Să măsori de zece ori și să croiești odată, glăsuiește proverbul. Câte adânc cercetează domnul inima lui Petru, apăsând tocmai pe locul care doare, dar nu ca să-l facă să sufere, ci din potrivă să-l vindece. Și a fost vindecat. Petru întărește că Domnul ocupă locul întâi în inima sa, de aceea Domnul Isus care știe toate i-a spus, paște oile mele. Mântuitorul la a încredințat de plin că l-a primit din nou între apostoli, că l-a ridicat din căderea lui și l-a pus în lucrarea sa. Iată cum iartă Dumnezeu, uită și te cinstește cu o încredere și mai mare. Paște mielușei mei, îi spune prima dată, adică copii mici și pe cei începători în credință. Paște oițele mele, îi spune a doua oară, deci pe cei tineri. Paște oile mele, adică pe bătrâni și pe cei înaintați în credință. Un adevărat trimis al Domnului Sus trebuie să fie folositor tuturor categoriilor de oameni și tuturor vârstelor. El trebuie să știe ce hrană duhovnicească să dea la unii și la alții ca să le fie bine. Și încă un lucru. Oile mele, zice Domnul Isus, el apasă pe acest mele. Ale Domnului sunt oile. Să nu îndrăznească cineva să-și le împroprietărească, trăgând el folos de pe urma lor. Domnul își apără ce acestea lui și va pedepsi pe hoți. Să știm bine lucrul acesta. În versetul următor, în versetul 18, Domnul Isus îi spune lui Petru mai departe. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiei. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Așa după cum s-a mai amintit și în alte meditații, repetiția adevărat, adevărat arată însemnătatea deosebită a celor ce urmează. Aici este vorba de mersul vieții lui Petru și de legea vieții fizice la modul general. Petru era între tinerețe și bătrânețe, starea de maturitate, dar mersul era spre bătrânețe. Deosebirea între tinerețe și bătrânețe este folosită adesea în chip simbolic în Vechiul Testament. Flăcăii obosesc și ostenesc. Chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își inoiesc puterea și zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu o este Acestea sunt versetele 30-31 de la Isaia 40 sau la Osea 11 1 scrie Când era tânăr Israel, îl iubeam. Dacă citim numai vorbele Domnului Iisus, spusele lui Petru, fără să le punem în legătură cu versetul următor, rămâne ceva tainic, greu înțeles. Citindu-le împreună însă, totul se limpezește. Și vom vedea aceasta curând după ce vom parcurge meditația versetului 18 când vom ajunge la versetul 19. Deocamdată însă, haideți să mai avem un gând duhovnicesc pe marginea acestui verset 18. Prin cele trei întrebări, mă iubești? Mântuitorul a zdrobit eu lui Petru care, fiind foarte tânăr și puternic, îl ducea unde voia. Acum însă Domnul îl încingea și îl ducea unde voia el. L-a dus la moarte și la o viață asemănătoare cu a lui, cu a Mântuitorului. Pentru slujba pe care Petru o primește de la Domnul Isus, el nu mai este liber ca altă dată, ci întreaga lui viața aparține slujbei. Voi nu mai sunteți ai voștri, spune Duhul Sfânt la 1 Coriteni 6,19. Urmașii lui Hristos, frații mei, să întindem mâinile și să ne răsăm în cinci de Mântuitorul nostru ca să facă El ce vrea cu noi. Să întindem mâinile și să ne răsăm zilnic răstigniți firea noastră veche, căci numai biruința crucii în noi este tăria, este tinerețea noastră. Prin purtarea zilnică a crucii suntem păziți de căderi și devenim vase folositoare în mâna Domnului Isus. Deci, îi se adresează Domnul cu acest cuvânt când erai mai tânăr. Iată încă un gând duhovnicesc. În trupul lui Hristos nu există îmbătrânire, ci există o veșnică tinerețe, chiar dacă trupul de carne al celor născuți din nou se trece și merge în pământ după cum îi este rânduit. În omul din lăuntru însă, creștinii sunt tineri, liberi în mișcări și puternici. Viața cea nouă din Dumnezeu nu îmbătrânește, nu slăbește așa cum nu slăbește Dumnezeu. În împărăția cea veșnică a Lui Dumnezeu este o tinerețe fără bătrânețe și o viață fără de moarte. Aceasta e mântuirea adusă de Domnul Iisus prin jertfa Lui, aceasta este ținta Lui Dumnezeu. Am ajuns acum la versetul 19, care limpezește foarte mult. Taina și nedumerirea ridicată de versetul anterior. Deci, după ce Domnul Iisus îi spune că altul te va încinge și te vei duce unde nu vei voi, în versetul 19, Evanghelistul Ioan ne dă următoarea explicație. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi pentru pe Dumnezeu. Apoi, Iisus, după ce a vorbit astfel, i-a zis, Vino după mine! Toate cuvintele care ieșeau din gura Domnului Isus arătau o realitate puternică, un adevăr peste care nu se putea trece. Cuvintele lui erau lumină nebiruită în noaptea minciunii și a păcatului. Ele arătau lucrurile în adevărata lor stare. A zis lucrul acesta ca să arate, așa ne prezintă Duhul Sfânt pe Domnul Isus în împrejurarea aceasta, ca să arate. Dar tu, dragul meu, când zici, Arăți ceva? Ce arăți? Dacă vorbești cuvintele lui Dumnezeu, ele vor arăta totdeauna adevărul, vor arăta realitățile cerești, vor arăta pe Domnul Isus așa cum este el cu felul lui de-a fi. A zis deci lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. După descrierile anumitor scritori creștini, cum este Tertulian și Eusebiu de Cezarea, Petru a fost răstignit pe timpul lui Nero. Deci este vorba aici de o moarte strălucită de martir. Atunci când Ioan, naratorul acestei evanghelii, sub călăuzirea Duhului Sfânt, când el a scris aceste rânduri, răstignirea lui Petru era un fapt împlinit și din punct de vedere istoric. Pentru că răstignirea avusese loc la anul 67 deci, ne arată Evanghelistul Ioan că a spus lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi pe Dumnezeu. Deci, va proslăvi pe Dumnezeu prin moarte. Moartea de martir este o pricină de proslăvire a lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu este proslăvit de cântările îngerilor, de cântările credincioșilor săi de pe pământ, de măreția creațiunii, de biruința Evangheliei în lume și așa mai departe, dar moartea de martiri a sfinților săi este o pricină de cea mai mare slavă pentru Dumnezeu. Prin această moarte a proslăvit Domnul Isus pe Tatăl, prin moartea Lui am fost câștigată cea mai mare biruință din toată istoria creațiunii. Lui Petru i-a fost hărăzit harul să proslăvească pe Dumnezeu prin moartea de pe cruce. Dar, ca să ajungă la acest har, trebuia ca Domnul Isus să treacă cel din tâi prin moarte, pentru ca să-și piardă puterea pe care o desfășura asupra lui Petru și a ucenicilor. Mântuitorul îi zisese lui Petru în seara cinei, Tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni." Numai Domnul sus singur putea să intre pe calea întunecoasa morții și singur putea să iasă biruitor de acolo din pricina desăvârșirii lui. El trebuia să meargă întâi pe această cale ca să facă fără putere pe acela care avea puterea morții, adică pe diavolul, și trebuia deci ca Petru să-și piardă încrederea în sine însuși ca să fie omul care atârnă și se încrede nu în dragostea lui pentru Domnul, ci în dragostea Domnului față de el atunci, așa cum dorise putea să urmeze pe Domnul Isus și să-și dea viața pentru el după ce Domnul își dăduse mai întâi viața pentru ucenicul său. Să nu uităm frații mei, marele adevăr și unicul rost al vieții noastre pe pământ care este proslăvirea lui Dumnezeu. Și prin viață dar și prin moarte, creștinul adevărat trebuie să proslăvească pe Dumnezeu. Din zisele Mântuitorului se văd aceste două laturi ale adevărului. Crucea și slava. Prin moartea zilnică a firii merevechi, este proslăvit Dumnezeu cu adevărat. Cine trăiește bine, adică în sfințenie, și moare bine, adică moare față de lume și păcat, proslăvește pe Dumnezeu și este destoinic pentru lucrarea Lui în lume. Ne arată deci Ioan că Domnul Isus, după ce a vorbit astfel, i-a zis lui Petru, vino după mine. După ce ți zilnic crucea, Poți să urmezi cu adevărat pe Domnul Isus. El i-a spus, vino după mine. Aceasta înseamnă să recunoști că drumul pe care ai mers până acum fără el este un drum greșit, plin de păcat, care duce la moarte. Prin faptul că ne cheamă la el, Domnul Isus vrea să ne ierte trecutul și să-l arunce în marea uitării. Apoi el vrea să ne dea, prin Duhul Sfânt, cu care ne pecetluiește, atunci când credem în jertfa lui, viața din Dumnezeu. Vino după mine. Înseamnă că trebuie să mergem pe urmele Domnului Iisus Hristos, căutând pe cei pierduți în păcate și fără de legi, ca să-i aducem la El. Și dacă pe această cale avem de suferit, trebuie să ieșim cu El afară din tabără, ca să suferim împreună cu El o și dacă e nevoie, chiar moartea. Vino după mine. Aceasta mai înseamnă că trebuie să-L urmăm și în zile întunecoase, ca și în zilele luminoase, fiindcă drumul pe care mergem este un drum bătătorit de El. El a ajuns în casa Tatălui. Să călcăm pe urmele Lui și vom ajunge și noi acolo. Doamne Iisuse, ține-mă pe drumul Tău și ajută-mă să merg pe El în orice timp pentru slava Ta. În versetul următor, la versetul 20, Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care iubea Isus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este Cel care Te vinde? prima dată vrem să facem o deosebire, adică să atragem atenția asupra unei deosebiri care există pe de o parte între Maria Magdalena, în momentul în care s-a întors de la îngeri și de la necunoscutul din grădină pentru ca să caute pe Iisus, iubitul inimii ei, și pe de altă parte Petru, care s-a întors de la Domnul Iisus cu care vorbea căutând să vadă altceva. Ca să o facem mai simplă, Maria s-a întors de la cineva, să se uite la Isus, că i-a căutat pe Isus. Petru s-a întors de la Isus și s-a uitat în altă parte. Este o deosebire pe care deja ați semnalat-o. Maria, prin ceea ce a făcut, a ajuns la odihnă și bucurie negreită, a ajuns la Domnul Isus, dragostea ei. Petru, însă, întorcându-și capul de la Mântuitorul, s-a neliniștit și inima i s-a umplut de semne de întrebare. Ce altceva mai important ar putea fi în Univers ca să te facă să întorci capul de la Domnul Isus? Maria îl întorsese spre Isus, Petru l-a întors dinspre Isus în altă parte. Să judecăm bine acest act. Mersul normal al creștinului este mersul Luminii. Înainte, numai înainte. Întoarcerea capului înapoi a Sfântului Apostol Petru a fost o mișcare a firii lui vechi a eului care a umbrit pentru câteva clipe inima lui. Era un fel de a se încinge singur. Domnul Iisus însă l-a corectat duios și pentru totdeauna. Trebuie să te lași răstignit în fiecare zi și nu vei mai avea grija altcuiva, nu vei mai stăpâni peste nimeni și nu te va mai tulbura niciodată succesele altora. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei Spune psalmistul la psalmul 16 cu versetul 8 Orice întoarcere în altă parte Dinspre Domnul Isus Înseamnă pierderea Domnului din ochi Înseamnă întuneric Domnul chemase pe Petru vino după mine Dar Petru s-a întors Și a văzut venind după ei Pe ucenicul pe care îl iubea Isus Și așa mai departe Fratele meu când te cheamă Domnul, nu-ți mai întoarce privirile în altă parte, fiindcă poți să fii atras de mii de lucruri care te împiedică să-L vezi și să-L urmezi pe Isus. Mergi înainte și nu te mai ocupa de calea altuia. Ioan urma pe Domnul Iisus în chip natural. El nu avea nevoie de o pregătire deosebită așa cum s-a arătat situația lui Petru. Nimic nu întrerupsese bucuria legăturii sale cu scumpul său învățător. El ne arată aici că ucenicul pe care îl iubea Isus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Isus. Dragostea are căi pe care nu le poate înțelege nimeni în afară de obiectul ei, și are o limbă pe care nu pricepe nici credința, nici înțelepciunea, nici puterea. Duhul Sfânt îi place să amintească de purtarea ucenicului pe care îl iubea Isus atunci când la cină el își a capul de inima scumpă a Domnului. Această alipire are în ochii lui Dumnezeu nenchipui de mare și veșnic rost. De aici curg spre noi toate darurile și harurile lui Dumnezeu. Din dragoste își primesc valoare toate faptele noastre bune. Faptele bune nu pot înlocui dragostea, dragostea însă înlocuiește faptele bune. Pieptul Domnului Iisus O, ce fericit am fi! Dacă noi ne-am odihni în loc să ne asigurăm prin bani, în loc să ne asigurăm prin avere, în loc să ne asigurăm prin titluri, în loc să ne asigurăm poziții mari în societate, dacă noi ne-am asigura locul acesta minunat la pietul Domnului Isus, dacă noi ne-am asigura locul acesta, o oh, cât de fericiți am fi! Că atunci pacea noastră, bucuria noastră, satisfacția noastră, împlinirea vieții, tot ceea ce poate fi numit bun și frumos, ar fi tot așa de sigur și de nezdruncinat și de veșnic pe cum este Cel pe care ne-am sprijinit. Haideți de acum încolo să învățăm să alergăm la el, să luăm cuvântul său, să-l citim, să-l înțelegem, să ne rugăm și prin Duhul Sfânt să aplicăm în viețile noastre sprijinirea pe el, adică primind îndemnurile din cuvântul său cel sfânt, prin rugăciune și prin puterea sa să le trăim în viața noastră. În felul acesta, sprijinându-ne pe el, vom avea parte de harul de care a avut și Ioan parte, el n-a trebuit să fie corectat și îndreptat de atâtea ori ca și Petru, care și-a întors privirele de la Domnul Isus, de aceea și se spune cuvântul despre el ucenicul pe care îl iubea Isus. Domnul să ne ajute, iubiți ascultători, să ne întoarcem ca Maria Magdalena, din toate ale noastre spre Isus și niciodată să nu facem întoarcerea capului de la Isus înapoi cum a făcut o Petru. Toți aceia care se vor grăbi să ia această atitudine vor fi binecuvântați de Dumnezeu acum și în toată veșnicia spre slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin. Psalmistului, ispita lumii I-a zis frumos mai când de-ai vrea Al lumii aur toți i doar mie dacă mi-ai cântat Doar mie dacă mi-ai cântat nici nu s-a uitat spre ea A lumii aur așa Doar mie dacă mi-ai cântat el nici nu s-a uitat spre ea, nu s-a uitat spre ea. Atunci i-a zis Iisus o vino și cântă doar de jertfa mea. Vei plânge acum, vei sincera, dar i cerum trec te va gânta, dar i cerum trec te va gânta. Edi s-a dat cu tot ce avea. Vei plânge acum, vei sincera. Dar ce nu-ntreic te va s-a dat cu tot ce cu tot, cu tot